Book 2 60 60 Filbank In der Bank In der Bank Ich will ein Ich möchte ein Konto eröffnen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 Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Ich möchte einen Reiseschèque einlösen. Wie hoch sind die Gebühren? Wie hoch sind die Gebühren? Wo muss ich unterschreiben? Wo muss ich unterschreiben? ich erwarte eine überweisung aus deutschland ich erwarte eine überweisung aus deutschland hier ist meine kontonummer hier ist meine kontonummer ist das geld angekommen ist das geld angekommen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 Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتيه